Selamu alikum u rahmetullahi u brekatu. Të ndryruar miqë të emisioni ton rruga dritallahut. Takojmë i dhe sot, në të natështun, për të vazhduar bisedën ton që kemi lën jo për gjysëm, se e shumë i gjatë, për të vazhduar për moralin. Fjale e fundit që hoqën e ka thënë në emisionin e fundit që kemi trajtuar për moralin, ishte që të kemi kujdes të vendosim, thamë, një kapak, të vendosim një kapak zemrës tëse pjeset të erët që njëriju,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 për të vazhduar bisedën që anonquam pak më siper. Oqë në e nisëm ciklinëri të emisionit në të studi e rrugat të i të laot dhe folim për garancin e moralit. Garancia që në kemi është modeli jo në profetik. Kemi foli në emision të ndryshme, besoj kemi tajtuar modelin profetik, po dojmë qasje ndryshme, ndryshme në ertë e tjera, si ta kuptojmë pasimin në moral. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Nazuli falendorojmë botën për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. O Allahu Xhelalu Ala që na pajis me moral të mirë, me cilësi të drejta, korrekte. Amin. Që të bëhemi shembull i, i mirë edhe për të tjerët. Normalisht kur të flasim për moralin dhe flasim për kuptimin e drejtë të tij dhe flasim për shkaqet që ndihmojnë njerëzit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 për shembull ë në nëse këtu është i dërguar i sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dhe këtu është gjenerata e dytë pastaj e tretë mm. e katërt apo në, mund të më gjenerata në 50 këtu po, po nëse është një pik këtu ne gjithmonë do të jemi do të orientuohen kët pikë por nëse për shembull themi se ashabt kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lemë t'i dërguar s'tan fillum ta marrim nga ashabt apo në ah. një, një pllumb jo që ashabt janë lar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithat ka lëvizje, atërë gjendronate e parë dhe tjetë një hapë nështë ta ma lërgë se i dërguar i sosëllëm. Dhe për aqë, së so është lërguar, tjet dhe tjetë gjendronate e dytë, e tretë, dhe përmënë, pasët gjendronate e pësë dytë, sotë tjetë lërgë nga përgjambirë i sosëllë në atër. Jo përshkat se gjendronate e parë ka dëvju, lërgë e soj, por me gjithatë, nuk do tjenë të përkryje gjda aspekë që tjenë shembeltyra jonë si kërës është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj, ne se si muslimani kemë për obligimit që të kuptojmë se uh, cilë është roli i Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam jetë në jetën i kësaj bote. Q me qëfar i obliguemi ne ati, si i drguar i Allahet Azu Gjall. Në këdretin fatkecë është, uh, jo të gjithë muslimanët kanë qasje korekte për balë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Pra ndër mua me të vërthet, te për më vërtet tepër më shqetëson uh, kur uh, për shembull një iliot zonë rrugën Allah të manduar dhe normalisht ajo që intereson këtëri është që adhurimi i ti tij të jetë sikur i është i dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Andaj munduoj që për shembull namozën ta bën sikur se i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është më drejt për tu lavdruar dhe kjo është për të na kënaqur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 do ja të tha njeriu ia bëhet të vetë drejt që të përzihet si do ta pasojë pejgamberin sa solallam a kemi Sonsalim. drejt në të përzihem si do ta pasojm apo nuk kemi drejt gjithë këtu janë pyetë do të që e qesin pa rëndësinë e këtij pasimi që duhet përfituar këtu domosdoshmërisht edhe ajo që përbën moralin dhe sirën e sjelljes së tij në përgjësi antërotros që më siel ndërmend javës që kaloi kur folëm që tham besimi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 Un spota fatin tasha as takoj me te, me rgo te qi se ishe gruaja e tij si e tantaj. Dhe ndër pyetet qi ja bëri tha ke fe kanu xhuluqo. Si ishte morali i tij? Pa pyet Ajshën, por nuk nuk e kam parun ne nuk di si ishte ai do doja qi ti më ofrti ti si ish butsija ti, si ish bojaria ti, si ish falia ti, po nuk po te rastit. Më rgo te qi qi qetuar me te si ishte.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 i dhe rrugoris algoritmit njeriu më bujor sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i urtë ishte njeriu më i sjellshëm do që mban në histori njeriu më gjoks hapur ndaj armiqve të tij se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam do që mban në histori njeriu që kishte fuqi për të falur më tepër se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam për pllën 23 vite sfidoi falje ati dhe gjithmonë e gjendin të gatshëm për të falur Për plët 23 vite sfidojë durimi ti dhe në asë një rast nuk dështaj. Apo në gjithë situatë ishte në një vejnë e durimit. Edhe kjo vente nga armeçte ti. Kjo vente nga ta që e luftojnë. Nuk vente nga meçte. Ne i familjen ton për shambull. A kemi mundësi që ti vendosim vetës të një sfi dhe të themi. Unë dëshëraj që një avdetë. Jo, më tepër. Një, tepë, një javë, mm -hmm. po një stupim timë, një ndrughë, një punë, për ball antar të familjes të jem i dërushëm. Mos të shprafaj, mos të nervozohem, mos të hakmirem timë drujm. Çka do çata bëjnë? Unë do duroj, vetëm një javë. Një javë vet. Atë e konsiderojmë detyr javore për javën. Mund ta bëjmë kështu të përshikuesit tontë po jetni me pa. Ëh, për dinëm thonë se sfida Nevermiş që Hoxha na jep në tavolinë, në këtë mision thotë se vetëm një javë vetëm njëllë, ndishë, adhat, adhat një ndih traditë profetike. Po. Edhe edhe atë një aspekt, jo të flasim jo, po flasim për durimin. Bëhu i durueshëm. Ose për shembull, ë një sfidë e rrodhës që mund të ë prezantojmë vetes tonë, të mundojmë për shembull që 24 orë të plota na jemi, po, të jemi shembull i mirë për familjen tonë. Po të themi shembull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 Nuk ka, grua, unë besaj, nuk ka grua që e dënë burrën e saj, dhe shpiritë si në qertë, apo e që për shambull me gratë e tjera i e zbure në të metat apëton. Aja mundohet që burrën e të me mbrojt, i e të zbën të metat përshkak se e din që farash, pa të e gondë është burrën. Sikur së dhe burrën. Burrën ndë është ta kavrën të e gruja ti. Burrën ndë është ta shetmejn të e gruja ti. Mirë po mundohet me mburru para shokve ti.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 por nuk ka biografi burin bot që më të për kanë diku pozitivisht të kërmeqt që kanë pasunim të arënojmë se biografia Muhammedis Asalem. Salallah a la sëllam. Kjo është Muhammedis Asalem. Andaj, që ka një jetë, ti mërë e përshemull jetën të ndë. Dhe thiri armeqt të tu. Dhe thua ju, jo, është mi sëllë një kamerët e ju aja. Më në gjizani. Por dy ditë, dhe qka do qërshihni nga unë, që nuk është në regullë, për zënë të ne. A të, të mundon, a, a të do të gjithë, të të kampin në gjithë shka. Mohamed i Sasarim u tha kështuta. Praktikisht u tha, nuk u tha gujerisht. Kështë e munafikër Medine. Apo, kështë e hipokrita. Të se jetë një të mjedë vogël e rritnin. U akumtonin korejshve, që tjetë një turp i muslimanve për balë botës nuk ka asnjë studim i mirëfillt. Edhe un i qendroj besnik kësaj sfide. Jepse un garantoj. Por i dërguar risorën më ishte kështu. Selamun alajum. Salav. Nuk ka vëllai i nderuar studim, nuk ka analizë, nuk kaulumtim që është bër për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e që janë me çindra mira. Apo nuk ka që dikush ka ardhur më ndë një veprim nga anë e pejgamberi së salëm e që sim bas standarteve logike, racionale të njerëzve mund të keqin shëntuar. Adin që ka të me thonë kjo? 23 vite. Enes ibn i Mali kërdi Allah në thotë, këtim të rësur Allahi sallallahu sallam ashtë rësënavat. I shërbeva të dërguarit sallallahu sallam 10 vite. Adin që ka të thotë shërptor 10 vite? Shrëptorë. E godetë, eshtë ty në... Nuk është e mundshme shrëptori mos të provokaj nervozizmin të në situatë aso, është e pa mundshme. Si është përshimje njesit për Muhammedin sësërë? Sala nësërë. Hëtë dhët vite, la ilajnë Allah, dhët vite, thëtë, Wallahi, ma këherëni, vala shëtëmëni, korë nuk më ka në qëmu, korë. Unë nuk kam gudzimë, që t'i them bivet mi, a mund të dëshmoni për mua kështot për një vit? Djemë vet mi, që janë gjakuim dhe janë pjesa e qenjestime. Nuk mund të theme se një vit, ne mund t'i theme dikujt faqe bardhë. Dëshma se një vit me radhë, s'ke ndëgju për me e fjallë që t'ka në një qmu. Unë nuk kam guzim të them kështot. Nga se kam mund si në afekt, në nervozitet, imi njerët, kimi thëm dheqë që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 Këto i edukon te pega mëson më sa për ti. Sallallahu alejhi wasallam. Andaj dëshoj edukat me shembulltyr. Jo edukat të dhunës, jo edukat që fatkeqisht un po kam frikë nderuar se morali sot e, tek muslimanat po më një një llik karakter interesi, më tepër se karakter vlere. A, a, a, a si ta them? Për shembull, po kam frikë se për shkak të metodave të gabuara që po implementohen në këtë ritë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 Bujor me familjen e Skopras. Pse është me shoqeri i durushëm, mashallah, mund ti thuaj çfarë të duash mund duran, ndoshta nuk është as 10% i tillë me familjen e ti pse? Pse këtu për shembull është shëptori mirë, apo do të thotë i shërben shoqerisë, kudo që të është munduar që të jetë i parë që ai u ndihmon të tjerëve. Nuk e gjim si dimë ngrua së ti në punë elementore të shtëpisë. Apo pse? Ti më thua të vlerë do të jetë gjithkund. Gjithundër. A është e mundshme, për shembull, 20 euro. 20 euro çikemi. Apo mm -hmm. a është e mundshme 20 euro në Tiranë ë të bëjnë, për shembull, 1000 lekë me kriç së bojë, apo ndërsa ngjina kaftert mos bëjnë fara asgjë. Nuk është e mundshme, s'e kanë vlerë. Ai ka vler. mund të dallojnë pak. Apo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 60 shëndet është ai në zgjidhjen e ajo është pastaj gjithashtu edhe rrezikim po zot na ruaj andaj dua të ndënoruar se vetë thepufundoj me bën hallat tek xhersa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka për kufizumision e ti japën po nisë 3 vjet a din çfarë na ka mësuar allah ndëruar shumë gjëra na ka mësuar me mira hadithe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 bo i thuli u temimi me këri me lëkhlaq. Me gjitha këto jam dërguar unë që ti plëcëj vlirët e moralit. Pëthuaj se tërë mision jam është kë, në qovë se ti nga onë o musliman, ke përfitu si të falësh, si të agjerajsh, si të veshesh, si të flesh, si të bësh këtë, këtë, këtë, por në fund, nuk është, nuk është adresa jote, morali im, atërët i s'ke përfitu nga misioni imë. Pë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 onadan. Po mir burimi i par është sigurisht nga prindërit e tij. Deri siç e dimë ne, jemi këndshmitar vet deri në moshë ndoshta 15 vjeç, 16 vjeç, 17 vjeç, gjithmonë nga prindërin e kim i pas si shembuj dhe ai ka thon mirë, ka konç ashtu mirë, mirë, por tani pas niku duke u luftuar vet, duke pa më shumë, duke ndoshta edhe duke u dhutur më shumë nga fërbot, është njëri mundet me diferencu më mirë se çfarë është mirë dhe çfarë është keq. Këtu lash për lehtë. Ndikimi i, i besimit në moralin njëri të është dhe vëcë se pozitiv. Të gjithë, thë dhe profeti, a.s. Në, në shumë thënjet të ti, në dërë të tjerat, thot që më i mirë për ju shështë taj që ka moralet më të larta dhe shumë e shumë hadithë, gjithashtu ajet e kurani që përmendin për e, moralin që vetë me zbukuro njëriu dhe nuk, e, nuk i bëngjë tjetër, vëcë se gjera pozitiv e, Mikael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 Domethën do, do dilte haptas i zemrës e tij dhe vepra e tij do çikohet që ajo çfarë gjendet në zemrën e tij është edhe në realitetin e veprimeve ti, të tij, një gjë e till as që ekziston tek një jo besimtar. Ne numismim fiktur përsëri në studio për vazhduar bisedën, jemi në pjesën e dytë të misionit ton rrugës të Allahut, por flasim për moralin, pikërisht po flasim për atë shën që na ndihmon në përsitimun e moralit është modeli profetik. Oth folëm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 Të shumë po. të shumë që pofës, kjo është shumë njërës për. Të shumë njërës më dojnë që po. Ma, kjo, kjo është shumë rëzik. Kjo është shumë rëzik. Apo, nga se, në qofë se aja që është esotme për neve, është deturimishtë në gjitha aspekt me e mirë se e kaluara. A të herë, a të herë, aja që të an, apo, do të vinë në te fëmije tanë, do të rënën të ra që nje e kemi bërë me mundë. Nga se aja është me e mirë së kjo po. Nafëna Bashkohora, fjala moderne është relative. Duhet ditë ku të përdoret. Duhet ditë ku Bashkohoria është është është më e mirë se e kaluara. Se Bashkohora e kuos ton. Poçi jo detyrimisht është më e mirë. Më e mirë. Zot thotë kështu. Prandaj ë kur bëhet fjalë për moralin, për sjelljen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 A rëzultatet, ne nuk anashkalojm kur se, se janë baza të shoqërisë. Ne të sotsh kemi startim dhe i përdoren. Pse? Pse është standard? Është standard apo çe në kod bëjmë kohën, në kod bëjmë vendin. A ka njerëz nga kompleksi i vlerës së ulët tentojnë çdo sant të japin gjurin asaj që është bashkëkohore. Jo un mendoj se disa gjëra lu kan bëjnë me bashkëqoren e modernën, por kan bëjnë me efikasitetin. Ta pra edhe kur bëhet fjalë për fit, për shembull Faj, nuk nuk mund më konfija moderne, dhe jo moderne. Si si si, po pose... sot. Ja, kjo është gabim është kjo. Qëse është është është edhe padritsi edhe në në në festë, do të thotë padritë në termeve. Apo çka sikur se ku edion? Përshë, a din çfarë ngjan kjo? Ëh, ngjan kjo ç'në një shitës i i arit apo tamat arin me me peshorën e patateve. Apo në patote nuk prish pun 20 gram 30 gram ti po. të gabem apo. Atë që mundesh një gjysëm patate më tepër se më pak. Apo, për për të motot arën më të tash fatale 20 gram gabosh. A kupton nga se 1 gram është i rrit. Para 20 gaboj. Apo, a me peshuën e patateve? Ata masin peshuën e arën apo? Nuk shkon kështu. Duhet ditë për çdo që të ket peshor adekuate për të. Për nei peshorja e moralit, peshorja e fes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 apo sikur sa Allah, thot Allahu xhele u thot ha dha khalqulla kët Allah e ka krijuar kjo është e imja fe'runi ma dha khalqa lendi min duni ju dani ta qogeni dikisht pas sallat pa. pa, si po po si po kështu kët njerë i unë kam krijuar Allahu thot që kët njerë që end po magniteni apo nga perfeksioniteti që ka shumë gjëra nuk mund ti zbuloni apo madje vetëm trunësh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 që e ka jetën e hapur 24 uër on-line, sikur se Mohamedi Sosarëm e pranojmë konkurencë. Mirë po jo të nësërën një modele, të cilat nuk e. Uh, të nësërën një modele pjesërëshme. Për shambull, të uh, nësërën, bujarin e dikujt, apëmërësh, uh, që me njëra sëqëtuar, uh, ka që e bujarë. Ja, ja, ja. ja. Dëshërëm sëqëtuaraj, so gjerë rëdë vite. Ma bjerë bujarin gjerë rëdë veqarë.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 atë rregullën dhe që kanë vjedhur fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe pa, i kanë thjesht si fjalët e tyre dhe sot studiohen si rregullë në shkollatë ajse nuk guxon dot ju në thotë që e kjo është e vjedhur shqiptatur me rruga të reja po po e vërtet e vërtet Allahu orto vetëm specifikoj se kjo fjalë është thënë para kaq vitesh nga profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kjo është rregull që e ka përdorur shumë i kanë vjedhur dhe i kanë mbartë si fjalët e tyre dhe urta, njërë, janë fjalë urtë sot nga këta njerëz ose janë rregulla në studimet sociologjike apo psikologjike që bëjnë ato Edhe vetëm musliman timi bashk, fatkeçës bashkpjesmarës me tan këtë krim, për shkak të komplekse të vlerës ulçënë ndim për të ngjall fyate pejgamberes sasullallahu salla sallam. Salam Salam. Sot njëri më meëndje, një studuos, edhe musliman fatkeçës, më meëndje, përmend për, për shemb një ta, një vlersem ose një jurnalist, një orientalist ose një historian me emën Qodiçfora, sot sa sot, sot, të, sot të, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu na rruaj. Amin gat. Odznje Meqenëse ja se kemi do të na haj kohë shumë për përmendur por mund të themi edhe kështu hoc në pak minuta. Çdo të ishte ajo shenjë që na ndihmonte një shkak që na ndihmon në, në përmirësimin e moralit. Po në shumë minuta të shkurtra si mund na ndihmonte? Si gjithmonë nuk kujtohet ajo që thënë zonjës së shkallës në një profesor, sikur të prezantoi Islamin në çdo mëngjes në pak minuta të fundit të emisionit një shenjë që mund t'i përmbledhë shumë shkurt. Ne them në çonse kemi model pejgamberin sa sallallahu alaihi wasallam. Apo dhe ne jemi një kolektivitet që synojmë impossibility. Apo? Po. Atëra, ne si muslimanë tendihmuam me si kolektivitet. Apo? Çtë pëllosojmë njëri tjetrin, por duke shikuar këtu. Mm -hmm. Jo duke shikuar këtu. Jo njëri tjetrin. Jo njëri tjetrin. tjetrin.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 si kur sa kaçim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të shoq mua më, më ki përkrahës në katrecëm por atë të mua më, më duash përkrahës në katrecëm atë na sof një tjetër përkrahës për ta paralelzu dhe ngjall modelin moral. Po, atë model jo jo jo version tim personal një jo modelin tim ju jo unë ofroj modelin tim ngjason e ka mbunë një model dhe thash detyrimisht ti duhesh ta marrësh këtë model apo si ndosë rëndon po të hoç kur kemi një padituri po pa themi ignorancosh të këtij modeli profetik do të bëj një model mjet të marr shumë një tirit, do them. Si shoqërit këthemi, ke modeli protetik. Atje. Gason komunizt ka marr dish nga ajo, ja, po ka dish marrën tush me saj. Apo, pastaj njerë i imponojnë versionet e tjuna. Edhe pse kanë pas çarta selektive ndaj, peqëmer. Ka marra chip ka pëlqyr, ka chimëlet, do të thash e përdor sin version. Kështu ka qenë Muhamedi e son. Sallallahu alayhi. Ose vetë do të thëgjë, po ka qenë, pa, ka qenë kështu. Ska qenë. Apo ska qenë vetëm kështu. <laughs>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 Mënyra se filmi është karakterizuar me pranim të mësimit ndërsjellë. Apo uh -huh. un pranoj që ti të mësoj diçka dhe ti pranoj që uh, uh, ë mos e priteti premë. Po. Un pranoj që tit msash, dhe ti të mësoj, nda ti pranoj që un pse ti apo pa mësim nuk ka. Tashë llojmë, ti ke lëzu diç, un konduj diç dhe plotsojmë njëtin këdreti. Karakterizohet gjithashtu me me buçsi dhe urçi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 Në duhet gjitha shto karakterizot me, me ata që që qëhet arabesht e sitër, në mbulesë. Ti amlë mirë një të jetërit. Apo ti ke i shetë mirë të të të une, me mbulon. Por mbulesa nuk nënkuptan absolutisht Apo, harresen. Apo aprovim, aprovim, aprovim jo. Por nënkuptan që nën petë ku në pet mbuleses, unë të shilët i. Pa në gjuar tjera, s'ka nevoj. Por dhlaj në rurë ke kujtes. Karakterizot në mbulesë, karakterizot me kshilë të nërselt. Apo kar Nuk e lutë Allah në gjelë në wala, fillim eshtë, se kurse e kalu të pega meri sasënë. Odhëzët në odhëzën, ka moralim më i mirë. Ka se nuk odhëzën, ka kjo moral, asë kërshë përsteje. E ta ka lutër që Allah të odhëzën, ka moralim i dajt i mirë. Tja që laj, cilë është verëzion i drejt. Andatë të lutëm për edhe në tonë, po të lutëm për laonë në tonë. Andë gjitha këtu e karakterizohet këtë bashkëpunim të, kët të ndë apo e, figurën e ndryshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Salallahu alaihi wasallam. Elo sallallahu na bëi vërtet bashkëpunës në këtë shoqëri. Ndret këtij morali i cili i mungon dhe ka për munguar pa tjetër, pa tjetër, pa. Allah, të munguar nëse nuk e ringjallim shoqërinë në rreth. Patjetër, patjetër po. O xhallahut ndroft. Edhe ti zotë tru. Ne vërtet kërkoj përsërimi sonin tjetër, shenjat e tjera, shkaqet e tjera që na ndihmojnë ke morali i mirë. Se sinqerisht xhallah na ke thën ABC-ja. Pa, do 30 të vjet për të mësuar. Po, kjo fjala që ta themisionin që e kaloj. Po. Ne do të luam më shumë, por në format të ndryshme. Emisionet tona do trajtojmë për herë për të rregulluar moralet tona. Allah na ndihmoft. Amin. Allah osrvelef të derof. Zoti të ruaj. Të, të, të, të, të nderuar miq, edhe emisioni ton sot i erdhi fundi. Por mos harroni, kemi një detyrë, një detyrë yavore dhe një detyrë ditorë. Detyra yavore ishte provo durimin tënd në familjen tënde.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 sepse kështu do arim suksesin drejt rrugës Allahut Gjeleshana. Qëfshin kujdesin e Zotit, takojmë në misionin tjetër. Selam alikum, rahmetullahi, obrekatu.